Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia. 13 de novembro do 2010. Estamos aquí para darlles noticias de todas as cousas que veñen sucedéndose no nos entorno galego con música, con novidades, con informacións que todos vostedes irán recibindo e recollendo pouquinho a pouco. Ese topo me quiso, xa, pero a nosa amiga eh, colaboradora periodista María Arroyo mm, o mellor somos capaces de conectar con ela mediante o chat. E tamén mm, tentaremos ter algunha conversa eh, con persoas que mm, relacionadas con nosa música galega. Por exemplo, María Doceo. Bueno, primero falaremos con Sergio Sevania, que é a persoa que nos pon en contacto con María Doceo, buscaremos todas as noticias que sean necesarias con relación a todas as cuestións galegas que aquí poderemos atopar. Hai unha cousa interesantísima, por exemplo, en, entre, entre as noticias que nos chegan aquí a relación, como é polo pues, a Cultura presenta a súa culturgal co presenta a súa edición máis lusófana, pois Despois falaremos co, de Pilar López Ayala e Oliver Lache, que son foron premios de cine Europa. Tamén falaremos de que Martin Singh e Emilio Estevez presentaron en Santiago o seu filme Camiño, ou o seu filme sobre o camiño que non, non sei se se titula o camiño, xa parlaremos dele a Xunta e a Deputación de Lugo recuperan dúas igrexas no camiño de inverno e eh, comeza a Semana da Ciencia en Galicia bueno, cousas deste tipo son as que nos tentaremos darlle vento como os mariñeiros, para que todos vostedes teñan cumplida información vamos con música que temos preparada aquí Este era, este era Carlos Núñez, Marcha de Llariz. Bueno, como dixo que prometíamos, vamos a comenzar coas noticias que nos chegan de Galicia aquí a redacción. Actividades de divulgación encherán a axenda de actividades que comeza coa Semana da Ciencia en Galicia. Un ano máis, todo tipo de institucións, especialmente museos e centros de ensino, celebran estes días a novena Semana da Ciencia. Desta volta, a maior parte das actividades articulanse A do Ano Europeo da Creatividade e da Innovación, o Ano Darwin e o Ano Internacional da Astronomía. Deste xeito, ata o vindeiro día 14 de novembro, é dicir ata mañá, os museos científicos coruñeses contarán cunha programación especial que inclúe a estrea do filme en 3D SOS Planet. Tamén, na Universidade de Vigo teñen un completo programa de iniciativas e ata unha vintena de entidades desenvolverán actividades por todo o país, segundo anunciou a Xunta. Unha noticia de grande calado internacional, posto que a nosa Semana da Ciencia en Galicia ven de facer un traballo interesantísimo. Unha nova e tamén que nos chega dende Santiago é que contará co Museo de Historia Natural o Vindeiro Verán. As obras estarán rematadas no primeiro trimestre do 2010 familiarizarase coa ciencia e coa tecnoloxía, descubrir, descubrir a trayectoria dos científicos galegos máis destacados do século XIX e XX, e contemplar unha das maiores coleccións privadas de Europa formada por máis de 25.000 lotes ou 250.000 exemplares de moluscos son algúns dos contidos do Museo de Historia Natural Luís Iglesias. O centro, situado hoxe nos baixos da Facultade de Química, terá espazo propio a partir do próximo ano. As obras do edificio que se construe na finca Vista Alegre, baixo o financiamento do Consorcio da Ciudade de Santiago, por un porte de case 4 millóns de euros, están na fase final de execución. O centro pensa abrir as portas ao seu público no verán de 2011 e estará xestionado pola Universidade de Santiago. Unha novidade máis e está relacionada coa música. Berrogueto gravará a súa actuación en Santiago para un DVD. O concerto que hoxe a noite dará ao Grupo Goberrogueto no Auditorio de Galicia ás 21 horas dentro do ciclo Sons da Diversidade será registrado para presentarse posteriormente en DVD. Esta será a primeira grabación en directo desta prestixiosa eventerada formación na súa longa carreira con xa cinco discos editados. A formación tamén está de actualidade xa que os seus temas Nadal de Luintra e Fusco son as únicas achegas xa non galegas, xa non nacionais a BSO da película T.Y. creada polo compositor Taylor Bates en a que tamén hai cancións de Coldplay, Alanis Morissette ou James Taylor. Vamos a ver. Intentaremos falar con, con o seu amigo Sergio Seoane, que seguro que nos terá preparada unha, unha comunicación interesante. Vamos a poñer un bocadinho de música e intentaremos eh, conectar con Xerxio.